Hey, hast du mir ein bisschen von, dein, von deinem Oh shit, nein Mann, meine Haare, es geht gar, gar nicht. Gib mir ein bisschen von deinem Haarspray. Ja, ja aber Alter, gib mir nachher zurück, weil ich sehe voll viel Scheiße aus. <lacht> nein, du siehst gut aus, Mann. Was lebe ich dir? Keine Ahnung, heute meine Haare sind einfach nicht so weich, ohne Witz. Kann ich so sagen? Ja, sicher kann ich so sagen, jeden Tag. Oh mein Gott, oh mein Gott, hörst du, oh du einen Track im Radio? Oh mein Gott, 304, weh viel Cornut. Was entis chemo sheet rap man. man Geistes der Fisch von Hawaii for other Landbrand man back. <lacht> Nein, weiss, aber ich bin schon also so 1 2 Lieder, ich finde sie gut, weiß, aber was findest du die gut so? Ja, die so, so richtig gut. Was war der bessere Rap? Nein, ich finde noch ist 1 1 2 sind gut, aber der ist schon wirklich Ich brauche noch eine Frage. Kann mir noch helfen mit dem Parfüm? Hey, und vorher hat irgend so ein Mistke vor der Strasse hat die voll aufgeschaut und zam gekschiffe. Yeah. Ist selber der Sound ist gerade der Typ so fühlt <lacht> und ganzes Gefühl und Geister verzählt ihr da was? Center Gericht voll das Schlot voll eh und sitzt in das voll die Krasse hier, aber nee. Ich fühl das Sandwich Kornet. Oh shit. Warte, oh, ich muss alle abnehmen. Hey keine Ahnung ich, ich kann nur ja, was hitop ich glaube es hilt es läuft zumuten 60 die Karim leitung ja was zeigt natürlich wie drehen wir fertig den utritt in hiltel <lacht>